Modul 4 Aufgabe 3 Abschnitt 1 Herzlich willkommen zu unserer Sendung Gesundheit aktuell. Am Mikrofon heute Anke Wilme und bei mir im Studio die Schlafexpertin Frau Dr. Gesa Hartmann. Frau Hartmann, Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit dem Thema Schlaf und haben bereits einige Artikel zu diesem Thema geschrieben. Ja, das ist richtig. Entspannender Schlaf, Schlafmangel und seine Folgen haben mich durch meine Arbeit als Ärztin schon immer interessiert. Und irgendwann habe ich begonnen, mehr zu recherchieren und darüber zu schreiben. Nun liest man in letzter Zeit häufiger von der Forderung nach Mittagsschlaf. Ja, das ist ein interessanter Aspekt in der Schlafforschung. Der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Universität Regensburg, Jürgen Züllei, hat dazu bereits vor über 30 Jahren ein interessantes Experiment gemacht. Er sperrte einige Menschen vier Wochen lang unter der Erde ein, nahm ihnen die Uhren ab und ließ sie schlafen, so viel sie wollten. Dabei stellte sich schnell heraus, egal wie alt oder wie jung, wie faul oder fleißig die Leute waren. Sie alle hielten Mittagsschlaf. Wussten die Leute denn immer, wann Mittag und wann Abend war? Nein, sie hatten ja keine Uhren. Und schon nach wenigen Tagen hatten sie das Gefühl für die Tageszeiten verloren. Sie dachten, sie würden sich zur Nachtruhe legen. Dabei schliefen sie nur ein halbes Stündchen. Was kann man daraus schließen? Jürgen Zulley schließt daraus, dass der Mensch zweimal pro Tag ruht, wenn er auf seinen Körper hört, und nicht nur einmal. Tja, aber das ist ja leider im Alltag nicht möglich, bei einem vollen Arbeitstag. Nun ja, Zollei kämpft genau dafür, für die Rückkehr des Mittagsschlafs, auch in den Firmen. Aha, und wird das in Unternehmen umgesetzt? Fast gar nicht. In Deutschland geht man eher als faul und unproduktiv, wenn man sich mittags ausruht. Der Mittagsschlaf wird hier nach wie vor eher negativ gesehen, leider.